Не знаю, з кого малювати святих. Якби я вмів. А чого ж ви вмієте? А що? Не зовсім того, засвітив, неначе хлопчик очима чорний. Пристойно. Не репін, звичайно, а щось є. Ви ж сам А де б же я вчився? І хто б мене вчив? Он тільки фарб немає й дістати ніде. Я прийшлю з Києва, пообіцяв Олег. Напівсухий осокір біля колодязя діловито обстукував зелений дятел. Жовна, під стріхою галасували стрижі. Швидкі, неначе блискавки, вони виривалися з лясі з-за кущів, пурхали в гнізда, замить, кудись летіли знову. «Дружні зарази», – сказав чорний, – «оце вони тут поки молоді стануть на криву, а тоді подаються до річки і живуть там у норах, вернуться аж весною». Треба й собі зробити заступильно, а то отдай жінку дяді, а сам і застукатів сокирою. Наступного дня Олег вибрався в холодний яр. Ти там того не шастай по тих безкеттях, напочував Василь Гордійович. Яр справді холодний. Місяць тому одного інтересанта зрізали автоматною чергою. Кого? Завіщо? сполотнів Олег. А хто його знає? Кого і за що? В тих ярах? І в громадянську війну, і в цю, і партизани, і банди, та їх і не розбереш, де ті, а де ті. Тут така врад історія. Романи писати і любов, і смертовбивство, і грабунки. Ма сама земля така плодить непокору. Сто п'ятдесят кілометрів ярів, у деяких глянеш, а там і вдень туман клубочить. Яри знамениті. Сотні могил скіфських, ніхто про них не знає. Лісом поросли. Колись туди Дніпро підходив. Перед війною знайшли в озері днище дерев'яного корабля. Ходи підземні, хто зна, на скільки кілометрів. Ніхто туди не лазив. Ти походи біля церкви і вертайся. Олег оглянув церкву. Звичав і обшарпану. Минулого віку. Ножі святили не в ній. Гомонів з бабусею, яка на вгороді за церквою полола картоплю, але вона нічого не знала, тільки показала дорогу на жаботин. Там у кінці стоїть дуб залізників, він найвищий. І Олег, додаючи страх і чомусь трохи спротив Василю Гордійовичу, його лякам, самомуштрою, переконуванням, що він не ніщо, не смерть поганий, займається давно, пішов лісовою дорогою і постояв біля залізнякового дуба, кремезного. На горі, підносився над усім лісом, там був гайдамацький склик, де читав, Там гайдамаки гуляли. Дивилися вночі звідти на долину, на жаботин, на дальні села, де блимали вогники. Манили їх, кликали до ласкавих жіночих рук, до дітей. А вони не могли піти туди, гибіли в лісі. Таке гибіння завжди породжує лють до тих, хто в теплих хатах за гарячим борщем, і часто падає вона на них безпричинно. Іншою дорогою пройшов ще в один кінець лісу і теж поглянув на долину, і там лежало село, і ставки, і косарі в полотняних сорочках косили траву понад ставом. Кремезні, столітні, двохсотлітні дуби стояли скрізь по згір'ї, важкі і похмурі. Вони пам'ятали гайдамаків, і інших борців за народну волю і неволю, Бандитів-прибачів, Ховали таємниці в зелених шатрищах Та по чорних дуплах. Туркотіла горлиця, І туркотіння, лебонь, Наймирніший згук на землі. Олег пізно втямив, Що над лісом заходить на грозу, Що всі птахи давно вмовкли й поховалися, Що дуби глибше понасовували зелені шапки що вітер підсвистоє тонко і в'їдливо, і біг по дорозі в сірії млі під гуркіт грому, під стукіт дощових крапель по листі. А тоді розчахнулося небо, аж затримтіли дуби, і тридж розколоте небесне днище потоками ринула вода. А великі градини розстрілювали листя дубів, але Олег уже був у церкві і стріпувався по собачому. В церкві було темно, порушньо, Блискавиці в'язали в небі свої смертельні петлі, на мить освітлюючи церкву до дна. Громохнуло десь поруч, і Олегові здалося, що затріщало дерево. Вітер забивав у вікно дощі, під ногами неприємно, таємниче ворушилося сухе торічнє листя, а може, то шаруділа нечиста сила. І враз у горі щось залопотіло, одега ж присів, і при світлі блискавиці побачив, що то влеті у вікно голуб, а може, й не голуба, чиясь душа якогось гайдамака або припиша. І як їм було в лісі в грозу. А громовиця гула і грюкала, але його здалося, що церква гойдається і провалюється разом з ним під землю. Відтак він несподівано забувся, замріявся, уявив себе гайдамакою, почув урочисті дзвони, побачив гайдамаків у пиреях. Залізняка з булавою й шаблею І заспівала півча І він щось співав чи гукав Гроза втихла раптово, як і почалася Олег зняв черевики Брів через калюжі та борчаки босий Кльокали з дубів важкі краплі Від землі клобочила пара Все довкола, дерева, кущі, трави Дихало спрагло, поспішало рости, жити Надолужити втрачене. І Олегові радісно защеміло серце. Він сам був молодий, спраглий, налитий солодкою силою. Попереду ціле життя, вічність, яку він питиме, як молодий мед. Він поїде до Києва, сплув, мувир. А Гордійович, дивний, незбагненний, дикий, чомусь цікавий і небайдужий йому, залишиться тут, в звинужденній хатині, на убогому обійсті. І шкода, страшенно шкода, що немає літопису. Як би він, Олег, здивував усіх, двигонув. Що ж, нічого не вдієш, ні, він ще посутужить, пошукає.